Та, мабуть, турбуватися не варто. Надто обмежений чоловік-журба. Надто невисокого польоту. Надто вірить він людям, що бодай припустити участь когось із знайомих у такій чорній зраді. Куди йому? Не з його куцими мізками. Не з його куцими поняттями. Не з його куценьким інтелектом. Не з його застарілими уявленнями про честь. Правда у плани Віктора смерть Гамлета ніяк не входила. Йому також стало паскудно на душі, коли дізнався про витівки чорних. Замочили падлюки, ні в чому невинного мужика. Звичайно, коли трапляється такий крутий облом, хтось за провал мусить відповісти. Такі бабки не викидають просто так, завжди шукають крайнього. Та хто ж їх знав, цих хліт з кавказської національності, з їхніми кривавими звичаями, Хто міг подумати, що підозри зійдуться на гамлеті? Власне, для Віктора воно не просто добре, а дуже добре. Кривава помста відбулася, та зрадника впало на інше, не твоє власне чоло. Обминула тебе куля, просвистіла повз. Подумати страшно, чим би закінчилася ця така простенька, на перший погляд оборудка, якби десь у кавказських колах випливло плоризвіще майора Безродного. Та його справжня роль, роль дятла, стукача, незавидна. Чесно кажучи, ганебна, варта презирства та добре оплачувана роль. За Петром Михайловичем буржок соковитий, чи маленький. Мабуть, відхопив і премію, і підвищення по службі. Не щодня такі лася шматки трапляються. Звісно, за ним заживіє. Він, Петро, звичайно, цей буржок віддасть. Щойно з'явиться нагода. А вона, чортова нагода, ніяк не трапляється. Цей клятий журба ліг грудьми на спортовий кран. І не дає підступитися чужому, хоч плач. Власне журба у нього в бургу двічі – за кран і за те, що стільки часу пролежав у вальки. Стільки можливостей підзарядити акумулятор відібрав у нього Віктора. Хоча ні. Стривай-стривай. Може, воно й до кращого. Ці останні тижні дуже зблизили їх. А з Валентиною і зовсім зріднили. Він тепер у неї, в бургу, у великому серйозному бургу а журба звик борги віддавати. Швидкою сторицею. Ура! Думка, що сяйнула в голові, вартувала того, щоб підскочити і заволати на все місто. Якщо кран не відкривається для нього, Віктора, він мусить відкритися для Валентини. Якщо Валька попросить, журба не зможе відмовити. А якщо Віктор попросить Валентину, якщо вони Вибудуть власний план, план на двох, Валька погодиться безумовно. Бо план на двох – це спільна справа, а спільна справа – це вже навіть не ліжко. Це не тільки зближує, це зріднює. А від такого не зможе відмовитися жодна жінка. Чорт забирай, як невчасно цей візит високого гостя. Чорт забирай, як невчасно цей візит високого гостя, думала Валя по-німецькому, ретельно прибираючи зранку в кімнаті, аби ніщо не нагадувало вчорашньої божевільні. Навіщо він їде? Що йому тут треба? Відчув загрозу? Несхоже, такого енергетичного зв'язку між ними ніколи не було. Зв'язок такого роду вмикається тільки між людьми закоханими, людьми, яких єднає спільне сильне почуття. Та як би там не було, що по душі накипіло, кипіло, формальності мусять бути дотримані. Зустріти чоловіка треба на найвищому рівні. Щоб не виникло підозр, щоб не було приводу для зайвих розмов і косих поглядів. Це відбулося на високому рівні. Простий німецький громадянин Отто Даугель не чекав такої зустрічі. Оркестр, звісно, не грав, та про заослянці козацького марша таки вдарили. Журба домовився. Квіти, шампанське, просто біля вагона, кортеж машин, таку пилюку в очі гостеві запустили, що він і сам повірив у те, що його нетерпляче чекали. Увечері в ресторані за столом зібралося чимало люду – і знайомого Отто, і незнайомого. Журбана звався дядьком Валентини, що недалеко від правди. Антуанету Німець знав з розповідей